Sammboi 45 Anos amb tu. Muy buenas tardes, señoras y eh, señores. Aquí desde Radio San Boy. Uh -huh. Buenas tardes, Dani. Nosoténicos. Pues Buas... que te... o nosotros técnicos, sí señor, que sin esto no saldría día ninguno. ¿Dónde ¿No? que va? Entonces no podemos hacer nada. Veña. Eh, buenas tardes, Julio. Muy buenas tardes. Hoy en Galegos Novais vamos a hacer dos orillas de radio en galego muy interesantes y, tanto, sí. Sí. y esto, amigas y amigos esto es Radio Samboy Galegos Novais Vamos a ver eh, Vamos a comenzar con algo de música, Julio Sí, pero... Esta música vamos ya a dedicar a unha parexa de... Eso, eso, de, eso, de amigos, que queria saber algo. De amigos que máis nos escoitan, eh, que non te, te perdas. Non, non son galegos, pero entenden un bocadiño o que facemos. Vai dedicada esta peza de música nada menos que a Manori Ferreira e Juan Asensio. Acaban de cumplir hai pouquinho 50 anos de casado. Olén. Por tanto, pues, esta Pois pues es... moitas felicidades. Moitas felicidades, moitos parabéns como decimos os galegos, ¿no? Exactamente. Vale, pois pues para Manolo, para Manoli Ferreira e para Noaón Ascensio, vamoslle dedicar esta peza de música das Malvela, que son das Ajá. nosa idade que están cantando nada menos que Sete Saias. Vamos ¿Eh? alá. o outro lado do Fiotele o primeiro convidado. Sí xa, de que nos vai a falar? Pois, de algo moi importante e interesante nesta época, oh. das castañas e oh, dos Soutos. Hombre. Vamos a falar con don José Antonio Liñares, que é o presidente da Asociación Galega das Castañas e Soutos. Oh. Moi boa tarde, José Antonio. Moi boas tarde. Benvido, moitísimas gracias por atendernos. E moitos parabéns polo traballo que estades a levar adiante, levada a cabo. Moitas gracias a vos por difundir algo que é tan noso, é tan sano como son as castañas, é tan noble como é o castaño sí ben, ben. De verdade sí que para non ser un prazer, John, a honra terte aquí hoxe precisamente Porque estádes a celebrar cousas moi interesantes Acabamos de ver precisamente na, nas redes sociais que, que publicades algo relacionado coas castañas Que teñen, ten. hai pouquiño falamos con... Con un chef que nos falaba de varios produtos E varios, varios platos que se poden facer con a castaña Pero desde esta fin de semana tendes o tres o catro Bueno, tres o catro celebracións importantes, non? Pois pues si sí, temos no foro de Rios Que ali a cuna da castaña de Galicia Bueno, sin despreciar a outras Pero ali é claro, claro, claro. un sitio emblemático de castañas Eh, que fan un foro todos os anos a primeiro fin de semana de outubre toca allí mañan e pasado uh -huh. eh, abordan varios temas desde da sanidade, recollida comercialización uh -huh. e despues o sábado iremos facer unha visita dun experimento que tan para curar os castaños da tinta aí en Portugal uh -huh. eh, pois pues, sí, sempre facendo cousinhas así desto de para difundir eh, os temas de do que fan os investigadores e trasladálo aos produtores Ese é o que intentamos facer Da asociación Falaxe que, que, que tendes relación precisamente co, Con xente de Portugal Quere dicese que en Portugal tamén tra, Están in, in, implicados en, en, en conservar ese A Pero hai comarcas que viven Expresamente da castaña Están moi adelantados nese sector Tenha eh, máquinas ten... Para recoller as castañas sí, e todo sí, sí, sí, sí. Sí, sí, Máquinas sí. moi sofisticadas ¡Ostras! Máquinas que recollen castaña, pero a morea, eh? tonalada, tonalada de castaña, pero a verdade é que sempre que imos elic dáamos sorprendidos de, de como traballan e organizado que o teño, sí, sí. Bueno, pois, eh, felicitacións novamente Xe eh, eh, Antonio, escoita unha cousa Fálanos desentónces dese de, de foro que, que cantos anos le a de a desfacen dese foro? Que eu non, non sabía bueno, más, el, Este foro organiza o, o Concello de Ríos ah, eh, de, Junto vale, co, vale, vale. co Inorde e todo eso Nos, de, como asociación, fundouse en enero do 2024 Despois, ah. o vei uns pequenos tales Retomamos ao tema En, en abril deste ano, en marzo-abril Eh, bueno, nós o que facemos eh xornadas divulgadoras de que traemos os técnicos, vence da universidade, doutros sí. viveiros, xente con experiencia no no eso, e aparte compartir, porque a veces entreir técnicos do dos mismos existentes, hai xente que ten conocimientos. e o feito de xuntarse, relacionarse, de conocerse, mm. pois pues, xa crea moitísimo conocimiento. Claro, claro, mm. claro, intercambiánse... Un vez os outros. Claro, intercambiánse eh, co, sí. cosas que, que, que os maiores nos enseñan a nosotros tamén, porque... Totalmente, moi... totalmente, claro, claro. moito temos que aprender deles. Perdeu sei unha generación ou casi dúas que quedou así un pouco para atrás Se somos capaces de pillar así eses fios que quedan por aí... Sí. <risos> e trasladalos sí, sí. a sí. juventud hoxe... Bueno, xa sería o noso o noso maior gozo. Sí, sí. Porque porque eu sei, eu te vivindo aí un tempo en Viana do Bolo e eu sei, sabía que buscaban precisamente é o noso vicepresidente dali de, de Viana do Bolo. Pois precisamente naquela zona de li, pois buscaban a persoas maiores de li dos arredor, das aldeas do lado para poder podar, porque non todo o mundo sabía podar, non, non todo claro. o mundo saber sabía enxertar, que hai que, ás veces hai sí, que sí, sí, hai sí. que podar e enxertar é, a... é todo un arte, non é non é que sea nada complicado, pero é un arte de saber lo facer, tengo unas pautas, eh siguiendo esas pautas pues pois podes enteresitu. Que claro. somos capaces de hacerte chegar a gente nova esas cousas que pa, que parecen complejas, pero son fáciles si mm. hay un mínimo de curiosidad, pues pois... Se a xente nova pelea un poquinho con ese ten éxito, pues dará ánimo a seguir. E tamén, outra cosa que tamén, na que estades traballando moito seguro que teredes eh, moitísima documentación, e eh, lo, seguro que tamén repartides, as plagas e, as, e outras cousas que lle fan daño mm. precisamente ao castaño, non? Sí, sí, sí, esta, estamos tamén a facer eh, prácticas en contacto con empresas que traballan deso, hoxe eh, fai pouco fixamos unha xonada de demostración con un tratamento con drons eh, eh, fixamos fixamos outros experimentos este ano de meter micorrizas na, na terra para pa darlle má vida a raíces que nos saliron, foron moi moi efectivas, de feito uh -huh. repetiremoslo en anos posteriores e transmitiremoslo a marxente pa para que o faja porque notamos un éxito tremendo uh -huh. e eh, eh, bueno, estamos a fazer aí cousas Es, escuta unha cousa agora que ven, ven o tempo de, de, de, de aproveitálas eh? de, de e degustálas que eu lle queria preguntar unha cousinha Pregunta, se o comeu quantas veces comeu castañas con leite Ah, amigo. pois moiter veces porque eu de pequeno era unha cousa das que me gustaba moitísimo claro, e ah, recordo, recordo, recordo que se a noite se facían asadas ou cocidas sí. e sobraban eu sí. deixaba a miña taciña preparada <risa> é, por no. moñán tarde o leite e almorzar con elas si sí, señor. Sí, sí, sí, señor eso é delicatessen aparte <risa> sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. de salud Ah, Hay eh, nosas que tan boas, pero son saludables Pero esa parte de tarbos Son saludables Si, si, si, está ben Bueno, eh, o, xe Antonio Unha cousa que quería saber Con respecto ao todo o traballo Tender moitos asociados Pero algún sitio no, de, de, que, que os nosos escoitantes O alguén que queira queira eh, Interesarse por mercar Algunhas castañas, por exemplo Tendes aquí eh, pues, eh, persoas que as distribuían ou poden poñer en contacto con vosos ou con alguén para poder pedir, non sei, 15 quilos ou 10 quilos a, a un sitio determinado? Pois, temos algúns produtores que teñen castaña de moita calidad. Sí. E, claro, do momento, non, ao mellor non tan preparados para pa te quitar dos que, dos, dos que temos de socios. Eh? Sí, sí. De socios. Uh -huh. e, e ben é certo porque ahora mismo no cedo tan salindo as híbridas, pois hai híbridas máis ricas, outras non tanto, sí. pero mm -hmm. pero bueno, que teñen unha aceptación aceptable. Sí. Pero despues máis adiante chexan outras castañas máis dulces, claro. que hai unhas máis comerciales, outras non son tanto, pero son máis ricas, sí. por, por porque son pequenas, teñen as súas particularidades. Pero sí, temos algúns produtores que que si, sí, podíase... Eh, ser, castañas de distintos tipos para poder eh, vender. Para vender, vender. Eh, poden, entonces chamar poden vos chamar a vosotros, quero dicir, para que pa, para darlle, para que vosoutros lle dedes o, o enderezo deles ou como. Sí, sí, pode, pode ser, ou non. Que se poñan na vosa páxina ou vos... O que pasa que, a ver, Para nós é un pouco complejo e non criamos entrar claro. no tema de comercialización. Claro, claro, claro, claro. Porque por se eso... lle si buscas un cliente ou un ah, socio, e non lle buscas o outro, ah, sí. a asociación vota dos telediarios. Claro, claro. Dito así vulgarmente. Sí, sí. No, sí, no, sí, no. Eu, eu decía si sí, que algún deles pois pues, ten o seu, o seu teléfono, o seu enderezo para poder decir, mira, nós estamos en tal sitio e podemos vendela. Pero non precisamente porque teñades preferencia por un ou por outro, que é o que estás dicindo de ti, que e se lle dices aos nosos coitantes chamada fulanito, van a pensar que tendes... Eh, que, no, no eh. é que temolo moi, moi, moi eso de non entrar nese, claro, claro. nese campo, porque eso eh, deixamos ya agrupacións de, de produtores claro. ou a cooperativas, ou claro. eso, que son as que traballan ese mundo. nós O noso lema asociarse para compartir conocimentos. Claro. O, eh. o tema da comercialización... É moi iso, porque eu podo recomendar un produtor que me parece min que é moi bo, pero se li unha tanda da mal, ou que ele tuvo mal dí ou cacaragos, mm -hmm. xa fastidiamos. Sí. E cada un ten que ser dono do que vendi, é claro. defender o que vendi. Ese é o nosso o noso criterio e o lema, e o lema fundamental que é que decir, bueno, existe eso pero buscade xente que sea comercializadora non, non asociación porque asociación encárgase de outras cousas que son o que estás dicindo ti dar a coñecer moitísimas das cousas que a castaña ofrece, non é? Exactamente, podemos divulgar con como a xornada deste día que tuvemos ali un chef espectacular que nos fixa uns platos espectaculares oh, eh? e se sí. dijo eso tiña que estar, pero bueno, subvencionado a tope claro, de claro. promocionar un culto, un producto tan sano como a castaña e que poda fazer platos ejemplares como tuvemos o sábado nos aviñau, sí. eso é Bueno sí, a bueno, partir do que do sabiñado, eu, eu vi na, nas redes no YouTube que ademais mm -hmm. que, que, que, que se publica un mil hojas de queixo e castaña feito por Xmila Novo, sí. que debe ser bueno, outro bocato de de cardinale <risas> non de cardinales foi o que fixo este home <risas> sí, sí. Eu teño unha anécdota teño sí. unha anécdota que dunha vez aquí unha pariente miña fixaron a, a unha tarta de queixo. De, de queixo con jalletas, eh, no sei que chocolate con jalletas, así, unha tarta destas de com da abuela, tal sí, sí, sí. Eh, eu só que non era así moi falador dixo cajo, no vemos tampouco ten tanto problema. A minha galletas justo o chocolate tamén, non teñen porque tan mal xuntas. Sí, sí, sí, e as castañas, as castañas son boas, o okay, queixa bo, porque teñen xuntas, tampouco ten porque tan mal. Ah, e ah, ¿no? sí, sí, sí. se se acompañan dun bo, dun bo viño que, que pode ser do mismo mm. mismo de Monterrey, non? Non por teñen porque ser malo o viño <risas> tampouco. Tampouco. Perto de aí, hai non moi bo, non? Hai bo viño por Galicia, sí, sí señor. Aí sí. en Monterrey te, sí, sí, sí, te, sí, sí. Te, te, tendes grandes... Ah, O dello, hai mencía, hai moi borbiños Claro que sí, claro que sí Bueno, sí, sí. Eh, aparte do que acabamos de dicir agora que, que, que ten moito que ver con ese, con ese foro Tendes previstos máis cousas Que eh, é importante darlle coñecer conhecer a xente A Asociación de Castañas eh, eh, dos Soutos Por certo, podense poñer en contacto con vosotros Que dades ideas para que unha persoa Que teñou un souto medio abandonado uh -huh. pas, como, como poder poñelo en, en Eh, eh, eh, en producción, non? Si, sí, eso nos oh, facemo, facemos charlas, facemos reunións, e eh, eh, no, no no mismo grupo que temos do WhatsApp, dos socios pois todos os días pois estamos poñendo fotos de... Por mira, eu teño os outros desta maneira, eu falo así ou falla así, ou pois uh -huh. espera pesta hora ou tal. O, o mismo grupo de WhatsApp que temos dos socios uh -huh. é unha enciclopedia diaria. Carai, si, sí, si. Sí, sí. Porque muy bien, muy bien. Se chega a figaola da castaña, pois, pues, eu tou ambicioso por sacar a foto das miñas castañas e mandala por miña. Esta esta variedade saínde desta maneira. Claro. E de aquela, pois, pues, se hai outro cerca, dixo, oh, "Por se apoña un en contacto entre eles, porque o número non é secreto." Uh -huh. E daquela, pois, pues, automáticamente, pois, pues, poden supoñer os dous produtores dunha zona determinada en contacto. Mira, eu tamén esteño, te vamos a ir unha hora. Claro. Vamos a comercializar ou claro. O que teño uns outros de esta maneira, sen que por número, pois, tantas sitio, Bueno, por pois, facémonos unha visita e por pois, mira, aquí sería recomendable fazer esto ou cortar e enxertar, e, uh -huh. así cousas de esas. Claro, sí. claro. O, que, o que tendes máis peligroso, de, digo eu para para a explotación da castaña, é a enfermidade da tinta, non? Si, sí, é a enfermidade da tinta, agora precisamente o a visita do sábado visitar un, un ensayo que están facendo no, en Portugal con cousas de, de tinta. Temos aí xa outras empresas que teñen produtos que tamén xa axudan a, a prevenir a tinta. Uh, uh, uh. E, eh, eh, bueno, despois o que se está facendo aquí de plantar híbridos, son determinados híbridos para para evitar un pouco iso problema, mm -mm. pois pues tamén xa ajuda bastante. Sí, sei, que, eh, sei que apareceu unha especie de levadura, non? Que, que sirve para poder eh, eh, evitar... A mesma naturaleza genera, genera medios para corregir certas deficiencias. Mm -hmm. E eh, eh, se os investigadores siguen traballando así, estamos ah. no camiño de facer cousas que, mm -hmm. que nos axudarían a corregir todo eso Pero claro as empresas pois, teñen que ter un medio para difundilo, para ensaiar pa tal, que lle presten os seus castaños enfermos para pa ver como evolucionan cos tratamentos e uh -huh, uh -huh. todo eso é o que nos intentamos facer facer ese, ese camiño desde, desde a investigación a producción, uh -huh. eh, se si o conseguimos xa somos felices Conse conseguimos o noso objetivo Claro que si, sí. por certo, a castaña eh, está de, eh, de non sei, digo que en todo Galicia é un valor extraordinario non? Si, sí, o que pasa é que deixouse son moitos outros, porque mm. a ver, non é nada novo que o rural abandonou-se sí, e, hai moitos outros abandonados cortouse madeira de castaño de castaño de castañas que non sería claro. máis ótimo para madeira, pero bueno cortouse, mm. por desconocimento porque o que falaba eu antes, pasou unha generación ou dúas que non se necesitaba a castaña, non se dou o valor que realmente tiña, mm. pero xe que se sabe que é un dos frutos máis nutritivos, máis sanos pois temos que darlle valor que é unha cousa moi noxa é que ademais foi eh, un alimento se poden repoblar certos sitios uh -huh. eh, eu insisto moito cando temos as charlas que quedan fincas porque sean pequenas ou eso quedan un pouco abandonadas se eh, hai que limpadas uh -huh. porque están uh -huh. cerca das casas si sí, plantamos 4 castañños cando pasan 10, 15 anos temos un solto temos aí uh -huh. eh, un medio de vida uh -huh. eh, sin terlo vacío, abandonado si, sí, sí, sí. eh, Sería unha alternativa para todas esas fincas pequenas que quedan darrador das casas. Claro. Pero... E eh, eu tei outro ese esos huequeiños e eh, y... outro curso que tamén es, es, es, es, es, es beneficiosa, é beneficiosa e o feito de que precisamente as castañas foron o alimento principal da, da, da nos, dos nosos altergos, ¿no? non? Non había no. non había patacas, era claro. era A ver que casa rica o pazo <risas> non tiña o seu castaño ali oh, no. a... para ter un reserva para o inverno, un castaño máis cedo, outro máis da tarde, e outras sí, que sí. se gardaban para por casa todo o ano. Si, si, hoxe por exemplo, dando illes de comer os porcos, os coxos, castañas, sí, sí, os coxos, sí. porco anda, e... anda que non sabe nada Ese ben cox... despois a carne. Ese coche é diferente, non? <ríe> Eu creo que si sí. Eu, creo, oh, que que sí. Eu bueno. creo que sí. Os nosos Eu non sei se fan mal ou non. Comer cómonas come que lle saben a gloria bendito. Home. Oh, si, sí, si. Sí, sí. é, é, é un sust... Ademais, sendo desas boas, desas de dulciñas, saben sí. de máis carme e Mais. Escollen é moi ben. Escollen é moi ben, é. Eh. Ademais, mira, collen un xouto e levano de face, como se suele dicir. Así, pero como haxa un que esteña marmalas no medio queda para o final eh? por si acaso sí, sí, sí. non son parvos non? No. Bueno, pa nada. José Antonio, que máis cousas que máis cousas nos podes dicir con respecto a, a esa vosa asociación que ten eso, o, o, o, a, o, a idea fundamental é divulgar o que estades a facer ter os máis socios posibles para que todo eso ademais, outra cousa que tamén axuda precisamente a, a que o castaño teña valor é o feito de que non é un árbore autóctona, non é como o piñero ou, ou, ou, ou, ou, ou os acalictos que que, que, que eh, de, bueno, de fan o, que o de terreno fa no castaño o castaño a ver é un, é un árbol da prehistoria claro. aquí o castaño era un sustento de madeira de leña de fruto era bueno eu creo que de, de toda a vida noso de sí, toda a vida claro. e creo que tiñamos que ter moito máis porque genera un paisaxe precioso claro, genera claro. moita biodiversidade do baixo deles sí, sí, genera sí. moito fresco sí. eu creo que tiñamos que bueno Pero ten moitísimo máis respeto, moitísimo máis respeto. Claro, eh, sí, desde administración tiña que investi, tiña que invertir moito máis en investigación e, e valorar máis a que nos ten, valorar máis a quen nos ten e sobre todo a que nos cuida, non só que utelos, son que os cuidan claro. porque o castaño genera genera fixación no, no rural, porque o castaño claro. hai que estar cerca dela, hai que mimalo claro, claro, é, claro, é, é, que, é que non é solamente o que produce sino que tamén o que axuda a producir é, é dicir, as, as colmeas, por exemplo claro. as abellas aí o ano que o castaño florece moi ben as, as colmenares que están cerca dos castaños nota xa na produción claro, sí. claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, pois, sí. de feito, os que teñen colmenares teñen castaños pois intentan ter castaños que florezan máis cedo, outro mediano e outro máis tarde, porque teñen asegurada a produción do mel. Claro, claro. Que a flor do castaño. E, e, e, Además, pues... hai unha cousa que dicen, polo que lle tiño os, os meus, dixéramos os meus antergos, ¿no? sí. a aboa, a meu pai, dicen, o o castaño dá a producción, pero o carballo era donde facían os celtas a reunións. É, é que son o, dúas plantas moi nosas. O, caral, o, o carón un da doutra, claro que sí. Claro, sí, sí, sí. sí, sí, sí. É Perdón. que eh, daban leña, daban madeira, sí. daban fruto. Sí, sí. Eh, que hoxe, a min dame pena pasar por unha pista e eh, eh, eh, ver o mellor que está coberto de de Landres, dos, dos carballos se dijo, me cago en diez, se se apañan con cepillas, el avance le dio un porco a corte, que esto es... Yo... Sí, <risa> sí, pero es que no añadamos valor, después pasamos por Rivadela y seguimos comprar un saco de pienso. Había que, eh, <risa> había, que fomenta, había que fomentalo, claro que sí eh, claro. Estades traballando moi ben eh, eh, Desexamos vos que tiñade moitísimo éxito José Antonio, para non ser un placer e unha honra eh, Terte aquí precisamente con, contando A todos os nos escoitantes eh, eh, eh, Esa vosa mm, teima por, por conservar algo que, ademais, as xudades, as persoas que queren, que queren cuidar e eh, en valor o seu xouto, vos, as e eh, decidelle como facelo, ¿verdad? Dentro das nosas posibilidades estamos dispostos ao 100%. Claro, claro. E, mañán salirá Un pequeno reportaje na Televisión de Galicia, hora, no programa de Horas Galeja pola tarde entre sete e 9, se dirá un pequeno reportaxe que fixemos hoxe polo mañán uh -huh. de como se raccollen cunha máquina de uh -huh. dunha plantación, de como se conservan nunha cámara, pois pues, bueno, bueno. aí un reportaje na Televisión de Galicia no programa da tarde entre as 7 e as 9, non sei que hora xusto, pero si sí, falaremos, uh, saerá un pequeno reportaxe que fixemos agora pola mañá. Sí. Pois felicitacións, moitos parabéns, en moitos éxitos. José, Moitísimas José gracias a vós por darlle luz a, esta, a estas cousas que son tan nosas e que necesitan que necesitan ver a luz, que necesitan que a xente se entere de que hai cousas e que se poden facer cousas por mellorar isto. É que non costa tanto colaborar co medio ambiente que generan, tamén o castaño genera tamén sociedade, porque estamos en saúde tamén, esa Nos xuntamos agora día a pañar as castañas, tía ¿sí? un fin de semana ca familias, ah, cos claro. amigos, total, ao menos non temos por que ir pajarón o outro hotel un viaxe de claro. quinta semana para escapar dos tres non, podes estar apañando castañas e asándoas e disfrutandoas eh, exactamente, moi ben bueno, sí, pois pues claro que si sí, José Antonio a, José Antonio viñares presidente da asociación por certo, que se metan aí na, nas redes que vechan a asociación galega Cas das castañas e os outros eh, unha aperta grandísima e moitos éxitos José Antonio moitas gracias a vos vale. unha aperta Venga hasta loño, taloño. La que sal, y daré. poco a poco lo cogiendo poco a poco ¡Galegos no va